Allora, come annunciato, riparliamo di acqua pubblica. La parola a Paolo che ci aggiorna su questioni economiche. Naturalmente non sono buone notizie per i cittadini utenti. Sì, eh, ben ritrovati e ben ritrovati. Oggi partiamo da alcuni dati che sono abbastanza impressionanti rispetto a quelle che vengono definite le liberalizzazioni italiane. Eh, perché appunto un uh, famoso istituto di ricerca la CGA di Mestre ha tirato fuori come fa di solito eh, in, uh, sporadicamente alcuni dati rispetto a quelle che sono le tariffe di eh, alcuni servizi pubblici locali che hanno subito mh, appunto dicevo le eh, famigerate liberalizzazioni che poi si sono tradotte effettivamente in una privatizzazione eh, dei servizi pubblici locali e i dati sono impressionanti di fronte a una, una propaganda che aveva appunto anche avuto un certo successo nei confronti dell'opinione pubblica soprattutto a metà degli anni 90 rispetto al fatto che le eh, liberalizzazioni e quindi la eh, messa sul mercato di aziende che garantiscono servizi ai cittadini potevano portare ad un abbassamento delle bollette e delle tariffe. In realtà appunto quanto ci dice questo istituto di ricerca è l'esatto contrario ovvero sono aumentati dal 94 a oggi e cito un po' di dati perché sono emblematici le assicurazioni sui mezzi di trasporto sono aumentate del 184% 4,2 volte in più del costo della vita i servizi bancari eh, hanno subito un aumento del 109% i trasporti ferroviari e l'abbiamo provato tutti eh, sulla nostra pelle il sono aumentati del 53% i pedaggi autostradali del 69 e 9%, quindi il 70%, i servizi postali del 40,4%, eh, tre volte eh, sono aumentati i trasporti urbani e aumentati il gas e l'energia elettrica. Eh, rimane in ultimo l'acqua che negli ultimi dieci anni ha subito un aumento in bolletta del, dell'85%. Ecco, questo... credo che soprattutto in un tempo in tempo di di crisi e quindi di sofferenze e disagi Per eh, tante tanti sono dati che fanno, fanno paura perché ci dicono che queste privatizzazioni hanno di fatto aumentato i profitti e le rendite per alcuni e sicuramente non agevolato la vita eh, delle cittadine e dei, dei cittadini. In, uh, in continuità con questo un altro degli effetti delle Eh, privatizzazioni è stata la diminuzione dell'occupazione, quindi una discesa repentina nelle società che gestiscono questi servizi pubblici del numero degli occupati perché è evidente che i tagli laddove si devono fare per eh, così dire quanto come dicono loro economicizzare, fare economia di scala si fanno in primis sui posti di lavoro e sui, e sui salari Tutto questo ha portato a far sì che anche i nostri amati comuni e enti locali abbiano interiorizzato diciamo, il ruolo non appunto di garanti di servizi, quanto più di azionisti delle società che, eh, che li garantiscono. E quindi hanno diciamo così, giovato del fatto che ci siano laudi dividendi a fine anni, con cui a fine anno con cui possono compensare quelli che sono i tagli eh, degli stanziamenti che dallo stato centrale arrivano dagli enti locali quindi in un meccanismo perverso per cui i tagli non fanno altro che aumentare anche la volontà di eh, mettere sul mercato ulteriori quote delle eh, di quelle che erano le aziende le aziende pubbliche e quindi di fatto rendere gli enti locali subalterni a quelli che sono I mercati azionari e i mercati eh, finanziari. Questo è sempre più evidente negli ultimi, negli ultimi mesi in Italia, in particolare, lo abbiamo detto già le altre volte, il governo Renzi non ha fatto altro che implementare Eh, tutto quel dispositivo normativo che punta alla privatizzazione dei servizi pubblici e vogliamo entrare nello specifico di due casi perché sono due casi eh, simbolicamente molto importanti di quello che sta avvenendo in, in Italia. Uno è a Bologna e nella eh, Romagna, ovvero proprio in virtù di quanto dice Eh, la legge di stabilità, ovvero che gli enti locali che cedono e quindi vendono le proprie quote eh, in queste aziende, che sono in gran parte aziende cosiddette multiutili di multiservizi... garantiscono acqua, eh, energia elettrica, gas e rifiuti beh il comune di Bologna ha dichiarato per voce del sindaco di voler cedere eh, quote del della loro della sua partecipazione in era una delle più grandi aziende italiane e, e, e quindi scendere al di sotto di quella che è per considerata soprattutto eh, dal centrosinistra diciamo una quota di salvaguardia ovvero il 51% che a loro dire garantirebbe la uh, pubblicità di queste di queste aziende in realtà sappiamo che non è così anzi diciamo già con questa quota i privati la fanno da padrone e quindi simbolicamente scendere sotto il 51% è un fatto molto, molto grave che eh, garantisce sicuramente eh, di aprire la strada all'ingresso di privati anche e ben oltre diciamo quelle che sono eh, le, le, quote, le quote attuali e la stessa cosa ai noi e poi nella terza parte del, della trasmissione ne parleremo anche in modo uh, approfondito uh, rispetto a tutto il discorso e la mobilitazione che sta crescendo in queste settimane sul bilancio del Comune di Roma ecco in questo provvedimento l'amministrazione Marino ha pensato bene tra le tante nefandezze di inserire addirittura la cessione delle ultime azioni di eh, Aceato 2 che è l'azienda appunto romana del, eh, dell'acqua ecco come coordinamento romano eh, dell'acqua pubblica ci siamo presi un po' la briga di andarci a studiare che cosa significherà appunto questa eh, praticamente fuoriuscita del comune perché il comune venderà il 3,53% e di fatto non sarà più azionista diretto in Aceato 2 voglio ricordare che quando Alemanno due o tre anni fa tentò di fare questa operazione il centro-sinistra si mobilitò per impedirla adesso invece che c'è la giunta marino tutto dimenticato si può fare si può, fa. si può fare <ride> ed è paradossale perché utilizzano come anche per, per altre questioni un meccanismo che è molto più fine di quello utilizzato da Alemanno che voleva appunto cedere direttamente sul mercato le quote eh, di Acea Holding Qui fanno un'operazione che ha, eh, intende raggiungere di fatto lo stesso obiettivo, ma vendono le ultime quote in Aceato 2, appunto questo 3,53%, non direttamente sul mercato, quindi al caltagirone di turno, ma lo cedono appunto alla holding ad Acea S.P.A., quindi mh, formalmente mantenendo diciamo, la, il 51% pubblico di Aceato 2. Il problema è che cosa comporta che il comune non sarà più azionista diretto in questa controllata di Acea, nella controllata appunto romana dell'acqua. Il fatto che non potrà. a differenza di quanto si scrive nella delibera del bilancio in cui dicono che il Comune di Roma comunque potrà nominare un consigliere amministrazione per esempio non potrà farlo perché non è più azionista diretto quindi non potrà più incidere sulle scelte e quindi sulla strategia aziendale è vero che già oggi è così perché il Comune di Roma non conta più nulla in parte perché i privati la fanno da padrone ma in parte perché ha totalmente delegato alla gestione di un bene essenziale, ma con questo passaggio non potrà farlo neanche più volendo e quindi secondo noi è un passaggio simbolico ma non, non eh, da poco. E, e poi c'è una, una questione che eh, con questa cessione ad Acea Holding, quindi alla grande madre Acea, questa deterrà il 99,9% della eh, diacea eh, romana dell'acqua e siamo andati a studiarci I bilanci di, eh, di Acea Auto 2 e abbiamo visto che è paradossale, ma praticamente tutti quelli che sono gli utili che si vengono diciamo a, così, a quantificare a fine anno non vengono riutilizzati per gli investimenti per garantire un servizio migliore, per abbattere le tariffe, per aumentare la qualità dell'acqua, per aumentare diciamo il trattamento delle acque reflue, che sappiamo che è sempre deficitario anche nella nostra città. Ma vengono utilizzati. A al 93% per distribuire dividendi agli azionisti e essendo Acea Madre appunto quella che deterrà il 99,9% vorrà dire che tutti gli utili in gran parte andranno ad Acea Madre e non verranno reinvestiti. Il paradosso è che su questi utili questi utili diventano una quota che è un costo in tariffa, cioè quindi da una parte non si fanno investimenti, da una parte diventa un costo che paghiamo noi come utenti in più c'è un aggravio dovuto alle imposte che si pagano sui dividendi che lo stesso paghiamo noi con le tariffe ed è la cosa paradossale è che cosa succede ad Acea che deve fare comunque degli investimenti perché gli vengono anche imposti per esempio dall'autorità d'ambito che controlla e che chiede soldi non sul mercato banchiario che sarebbe comunque una follia avendoli disponibili come utili e non distribuendoli agli azionisti ma li chiede ad Acea madre. Cioè, quindi, Acea cioè, Madre si prende i soldi dei dividendi e poi li ripresta a tassi superiori di mercato alla sua figlia Acea 2. Quindi, guadagnando due volte. E questo tutto con un ricavo ulteriore perché questi costi. dei tassi che vengono pagati da Ceato 2 vengono caricati in tariffa. Abbiamo calcolato che le tariffe si potrebbero abbassare senza nessuna diminuzione della qualità del servizio del 20% se queste operazioni finanziarie diciamo venissero venissero eliminate. Ecco questo è un po' eh, evidente che in una situazione del genere in cui ancora il comune potrebbe incidere su queste scelte eh diciamo si potrebbe man mano invertire la rotta rispetto a tutto ciò che tra l'altro sta facendo indebitare sempre di più la figlia con la madre e, e invece con la cessione delle quote tutto ciò diventerebbe praticamente assoluto e irreversibile ecco perché chiediamo fortemente e ci mobiliteremo e ne parleremo dopo che questo bilancio, soprattutto questa parte venga stralciata ci fermiamo un secondo e passiamo a un secondo argomento Ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire in trasmissione 06 49 17 50 a tra poco. We the on fire and the gets got in the when your Bit lights in the ditch and you dug yourself in Let yourself be allora riprendiamo e passiamo quindi adesso a, a raccontare e a parlare di una vicenda di un piccolo comune in uh, provincia di eh, Crotone eh, che è situato sul uh, lato sul versante ionico della uh, dell Sila che è Cotronei e appunto... Cioè, diciamo, si sta avviando una mobilitazione perché appunto l'azienda eh, che gestisce il servizio idrico in questo comune, diciamo, per usare un eufemismo non garantisce proprio un buon, un buon servizio e quindi i cittadini si stanno organizzando. Siamo appunto in collegamento telefonico con eh, Giuseppe eh, appunto del, dell'Associazione eh, Cotronei Informa e eh, vogliamo appunto parlare con lui e chiedergli perché, quali sono, diciamo, da dove è nata l'idea di eh, mh, costruire un comitato e un'avvertenza per eh, far fuoriuscire il Comune dalla gestione della Soacro. Eh, ciao Paolo, intanto buonasera a tutti guarda, mh, ti posso dire i disservizi sono stati sempre tanti da quando la società è nata cioè nel 2008 ti preciso che la Soc è una società completamente pubblica e gestisce praticamente e quasi interamente il servizio idrico integrato in tutta la provincia di Crotone a parte qualche raro caso la società ad oggi considera che abbia un, un, un debito di 50 milioni fra tutte le varie cose e eh, di questi 50 milioni eh, quasi un 20-25 sono nei confronti della Sorical la Sorical è la società che gestisce il servizio di forniture idropotabili della regione Calabria quindi mh, è una società sì. mista pubblico privata in cui il, il 51% di capitale è di proprietà della regione Calabria il 49% era, del, era fino a qualche mese fa della Veolia quindi ti lascio intendere già quali possono essere le conseguenze di avere a che fare con una impresa trasnazionale che eh, della mercificazione del, del, del, dei servizi essenziali fa insomma <coughs> incetta in, in qualche modo Eh, succede a volte che eh, poiché eh, la sua acro è morosa nei confronti della Sorical di quasi 20-25 milioni la Sorical riduca ovviamente i quantitativi e i flussi idrici e quindi noi ci troviamo molto spesso ad avere quantitativi eh, irrisori e abbiamo costantemente, eh, dobbiamo costantemente utilizzare dei serbatoi per approvvigionarci intanto questo è un primo problema di un certo peso Certo perché significa che appunto, non, viene garantito una, non viene garantita una continuità del, del servizio, nonostante immagino che eh, le bollette vengano pagate dai cittadini, quindi il problema è... nell'intermediario eh, tra, nell tra eh, voi e diciamo i cittadini e poi eh, e la, la Sorical perché la Sorical è quella che distribuisce appunto l'acqua sì. a queste sì, aziende la e Corical che è... poi le aziende le distribuiscono alle, alle, varie, alle varie utenze certo. ecco come Come vi siete organizzati? cioè nel Ho visto che avete fatto una prima assemblea, riunione il 19 gennaio e poi una seconda uh, adesso il, il 27. Guarda, sì. ecco, quali sono i ragionamenti che avete fatto e soprattutto quali sono le iniziative, le azioni che intendete mettere in campo, immagino, nel, nel prossimo futuro? Guarda, nella prim nel primo incontro preparatorio del 19 gennaio ehm, eravamo veramente in pochi, 10-15 persone, abbiamo provato a stabilire quale potessero essere le vie da perseguire e ci siamo detti che chiaramente eh, l'uscita da Soacro non è risolutiva, perché a noi interessa che il servizio idrico eh, possa essere in qualche modo discusso dai cittadini pubblicamente, democraticamente, in un modo non ambiguo e eh, quindi in qualche modo pretendiamo… dall'amministrazione ah devo devo dirti questo intanto l'amministrazione contestualmente quasi dieci mesi fa ha promosso un'iniziativa eh, con una richiesta formale per uscire dal, dal, dal, dal, dalla gestione del servizio di integrato Noi però pretendiamo che questa, questa uscita eventualmente sia concordata con la cittadinanza, cioè vogliamo che i cittadini siano al corrente di quali sono eh, e quali saranno eventualmente le, modal le modalità di gestione futura, perché questo è essenziale. A noi eh, non può star bene che eh, chiunque possa decidere senza che i cittadini abbiano la possibilità almeno di manifestare il loro dissenso. partendo da questo presupposto abbiamo invitato agli attivisti del coordinamento con la calabrese acqua pubblica in modo che loro potessero spiegarci tecnicamente quale potessero essere le formule di gestione futura del servizio e questo a noi interessava farlo capire ai cittadini, i cittadini che sono venuti ovviamente all'assemblea che ti, ti posso dire non sono stati tantissimi ma erano 40-50 persone forse come primo incontro magari è un po' poco perché mh, potevamo aspettarci di più senz'altro questo è chiaro. Posso dirti una cosa però, ehm, noi sappiamo che a Cotronei esiste una massa critica di cittadini che si oppongono alla privatizzazione del servizio idrico, perché ti posso dare dei dati, diciamo, elettorali che ci possono aiutare. Eh, All'atto del referendum del 2011, eh, 2300 cittadini su mh, circa 4500 elettori andarono a votare per il referendum. Eh, Allo stesso modo, non più di un mese prima, essendoci le, essendo state le, le, le, le elezioni amministrative, due dei tre candidati a sindaco eh, firmarono in sede della nostra associazione un documento nel quale si impegnavano pubblicamente ad uscire dalla società di servizio. È, eh, Sommando gli elettori di questi due candidati a sindaco si ottiene il numero di 2.500 eh, cittadini, quindi praticamente la metà degli elettori di Cotronei non vuole un servizio idrico privatizzato. Questo sembra chiaro almeno. Quindi noi pensavamo che questa massa critica si riversasse in qualche modo. Eh, appunto in massa facesse sentire la propria voce in questa assemblea cittadina, così ancora non è stato, però speriamo di poter continuare e di convincerli che questo è il modo per poter far sì che eh, tutto si discuta pubblicamente. Certo. ma ecco su questo perché leggevo anche nel vostro comunicato che avete diffuso oggi eh, l'amministrazione comunale ha diciamo così preso una posizione che è un po' ambigua perché di fatto sostiene che potrebbe fuoriuscire dalla gestione soacro molto facilmente e il problema è che non prospetta un'idea alternativa di, di gestione quindi questo no guarda non è proprio così Il sindaco eh, presente all'assemblea è intervenuto e ha discusso poi con gli attivisti del coordinamento calabrese Ovviamente avevano delle posizioni abbastanza differenti Su, su alcuni aspetti tecnici che io forse non sono in grado di, di ri, riesprimere Però fondamentalmente era questo Gli attivisti gli dicevano che non essendo più eh, vigenti, leato Mm -hmm. nelle ato provinciali cioè gli ambiti territoriali ottimali in Calabria ci sarebbe oggi un ato regionale gli attivisti continuavano a dire che l'ato regionale è praticamente illegittimo e quindi oggi eh, vige un completo sta stato di illegalità da questo punto di vista e quindi dicevano al sindaco che eh, era in qualche modo preoccupato di uscire in, in modo coatto dalla società Soacro loro gli spiegavano che nessuno avrebbe potuto impedirglielo di fare se lo avesse voluto anche improvvisamente Il sindaco invece ha un'altra posizione, in qualche modo lui vorrebbe eh, concordare un'uscita con, con Soacro, eh, valutare una revisione della Convenzione eh, per attuare una nuova forma di gestione e lui avrebbe l'idea di eh, gestire materialmente il servizio idrico, non gestire tutto ciò che riguarda la depurazione perché sostiene non ci siano le capacità tecniche per farlo, quindi eh, già avrebbe in qualche modo smembrato quello che eh, normalmente si chiama servizio idrico integrato certo certo beh su questo allora credo che una delle questioni fondamentali sia elaborare e, e creare anche appunto una, così, una campagna di informazione e sensibilizzazione sui gli abitanti di Cotronei E creare una proposta alternativa eh, di gestione del servizio idrico in la, nel territorio eh, del, del comune in modo di mettere alle strette il sindaco e dire c'è una possibilità di gestione partecipativa quindi con l'effettivo contributo della cittadinanza del servizio idrico integrato ecco, poi anche in Calabria ci sono alcuni casi positivi e virtuosi come, certo, come, Saracena. come Saracena il comune di Saracena che è un, un comune che appunto si è ripreso eh, la, la, la gestione dell'acqua eh, in, in toto e quindi credo che mh, avendo anche ho avuto modo di conoscere il, il sindaco di Saracena che è un, una persona molto combattiva credo che anche lui possa diciamo aiutare il comitato di Cotronei per eh, appunto far sì che si faccia una proposta forte e che quindi ci si mh, confronti anche con l'amministrazione comunale nel merito e, e, e su questo diciamo non possono inventarsi tante tante scuse. Ecco, avete qualche altro appuntamento già programmato oppure lo allora, dovete ancora definire? Ancora no, eh, come dicevi tu prima abbiamo appena prodotto questo comunicato stampa domani ehm, speriamo che i, al, qual, qualcuno dei quotidiani provinciali o regionali lo possa pubblicare Eh, abbiamo però intanto mm, preparato dei moduli con cui è da sottoscrivere, mm, nei quali eh, ci si iscrive a un uh, comitato per la difesa dei beni comuni in generale e poi mm, probabilmente ne faremo uno specifico, acqua bene comune cotronei, vorremmo fare così. Eh, Quello che dicevi tu è importantissimo perché mh, i, i, gli amici del coordinamento calabrese dicevano proprio questo al sindaco, eh, in, in qualsiasi luogo si voglia mh, reinternalizzare il servizio idrico o anche eventualmente il servizio di, di gestione dei rifiuti, basta creare un'azienda una, un speciale di diritto privato e, e diritto pubblico scusami, e questa può autonomamente gestire... Tutto ciò che vuole in modo mm, municipalizzato. E eh noi infatti è su questo che secondo me va, va avviato il. Dobbiamo cercare di far il... capire anche alla cittadinanza che questa è la posizione in qualche modo eh, a cui ci si può appigliare, perché, se non ho mm, capito male, eh, gli attivisti ci mm, ci facevano facevano riferimento al fatto che. siamo in un periodo in cui c'è una una sorta di vuoto normativo eh, da quando eh, da, da, da, da, da, da, che viene fuori dal voto referendario e che ad oggi non è stato colmato da tutte quelle leggi restrittive che potenzialmente sicuramente tutti questi governi avrebbero fatto se avessero potuto da Berlusconi a Monti a Letta e a Renzi magari non sono riusciti a farlo perché non lo so non hanno il tempo per farlo perché si dedicano ad altro Loro ci spiegano proprio questo, se non riusciamo ad agire in questo frangente in cui ancora eh, c'è la possibilità di farlo, appena loro attueranno eh, delle leggi, ovviamente anche eh, dettate da, da, dall'ambito europeo, non saremo più in grado di farlo e quindi probabilmente non potremo più fare questo atto. bisogna cogliere l'attimo sicuramente e, Giuseppe ci dobbiamo salutare perché dobbiamo andare in pausa ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane per avere aggiornamenti e anche ovviamente supporto laddove ne avrete bisogno ti ringrazio del contributo e a presto ringrazio voi, a presto, ciao, ciao. Don't ask me who or what is right I have no strength, I cannot fight Just flood my darkness with your light I need no face, I need no name No martyrs, artificial shame No crucifix, I am not lame And yet I ache to feel the flames Arrest the sun and shoot the moon To live reflected in a spoon Makes it too hard to stay in tune Believe me Unlock the door and I'm far the gate The stop land would not Allora riprendiamo, e è arrivata una telefonata di un ascoltatore che ci chiedeva se era stato organizzato uno sciopero rispetto a tutte le questioni che stanno investendo Acea, in particolare eh, l'azienda dell'acqua dell romana. E ad oggi non c'è nessun segnale di una mobilitazione eh, da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Sappiamo da fonti interne che è stata convocata un'assemblea un la, scorsa, la scorsa settimana e in cui sono state discusse, oltre a queste questioni del, del bilancio e della cessione delle quote, e anche la riorganizzazione interna ad Acea che mh, non è poca cosa, diciamo si sta trasformando stanno provando a trasformarla in un'azienda con uno stile molto più anglosassone. Pensate che l'amministratore delegato scrive lettere in cui diciamo, definisce alcuni eh, lavoratori che dovrebbero andare in giro a espandere il verbo dell'azienda come pinguini e che sono quel, quelle figure e personaggi che dovrebbero così sensibilizzare rispetto al nuovo volto di Acea, l'Acea 2.0 così, così la chiamano e, e quindi ad oggi non c'è ancora appunto notizia di una mobilitazione, ricordo che a tempo prima lo ricordava Giangi eh, al tempo della mh, prova di Alemanno a vendere Acea, ci fu uno sciopero unitario che coinvolse sia i sindacati confederali che quelli di base addirittura l'UGL adesso in questo periodo ancora non, non ne abbiamo notizie, ovviamente noi come coordinamento romano lavoreremo in quella, in quella direzione comunque di interlocuzione con i lavoratori adesso passiamo a un altro argomento, abbiamo poco, poco tempo, sei minuti. C'è un collegamento telefonico Valerio uh, di Agrobox e perché Perché stiamo costruendo come coordinamento romano dell'acqua ma insieme anche a tutta la rete diritto alla città un percorso di mobilitazione ma anche di discussione eh, sulla, sulla questione del bilancio abbiamo detto che interviene sicuramente sull'acqua e su Aceato 2 ma è un bilancio che va ben al di là diciamo della sola privatizzazione è un bilancio che ormai ha introiettato pienamente quelle che sono le politiche di austerità quindi i tagli Il, il rispetto dei vincoli del patto di stabilità e quindi ecco volevamo appunto parlare un po' con con Valerio appunto di fronte a questo approccio eh, come si sta rispondendo e che cosa si sta eh, provando a mettere in campo per evitare quello che sarà diciamo un, eh, un attacco ai diritti e anche alle persone di questa città Sì, intanto buonasera a tutti e a tutti e, beh, la domanda è assai complessa diciamo che eh, innanzitutto si sta cercando di costruire un terreno comune di tutte quelle realtà che stanno ragionando sul bilancio eh, di Roma bilancio di bilancio che ha, sta preparando la giunta marino è ehm, sicuramente un bilancio uh, molto complesso perché chiaramente deve <coughs> affrontare una serie di tagli trasversali per cui coinvolge immediatamente tantissime eh, questioni che vanno dal patrimonio, eh, come immagino abbiate parlato della privatizzazione dei servizi pubblici, eh, va a colpire eh, tutti quei servizi, eh, pensiamo agli asili nido. Eh, ma anche i servizi di assistenza sanitaria ehm, che eh, a Roma in qualche modo sono stati garantiti comunque dal, dal Comune. Eh, tutto, tutto questo viene appunto messo eh, in discussione da una serie di tagli lineari che la Giunta Marino sta eh, non solo ipotizzando, ma che sta mettendo nero su bianco. Eh, Questo eh, chiaramente ha fatto scattare una serie di resistenze, di mobilitazioni, di vertenze lavorative eh, e non solo, eh, che chiaramente si sono attivate in questi ultimi mesi. Basti pensare che se eh, nell'ultimo anno si fa un giro al Campidoglio ogni giorno c'è una vertenza differente che eh, si dà il cambio praticamente ehm, sotto, sotto il palazzo. e sotto Giulio Cesare eh, quello che chiaramente si sta provando a costruire a Roma come anche diciamo eh, in altre fasi storiche nel, nell'ultimo periodo perché eh, chiaramente la questione dei tagli non è una questione che eh, inizia oggi si sta provando a intanto far incontrare, riconoscere tutte queste realtà, si è già fatto un primo passaggio con eh, una prima riunione cittadina in cui moltissime esperienze si sono incrociate, incontrate, confrontate eh, condividendo poi sostanzialmente eh, un'analisi rispetto al prossimo bilancio che è, eh, sostanzialmente dietro i numeri nasconde una, eh, una scelta politica ben chiara, è eh, un punto di non ritorno perché appunto si vanno a sostanzialmente a zerare una serie di servizi eh, che rappresentano poi anche una serie di diritti eh, a Roma. Eh, non sarà eh, appunto eh, diciamo eh, una diga abbiamo definito ma sarà l'apertura di una discesa nel senso che da questo momento in poi si va eh, solo a scendere sempre di più verso il basso questo è quello che eh, verosimilmente eh, accadrà ehm, a Roma eh, quello che appunto stiamo provando a costruire è una innanzitutto un piano di, di connessione ma anche un piano di comunicazione di questo eh, che sta per succedere si sta eh, costruendo un'assemblea pubblica eh, per sabato 14, verosimilmente marzo eh, in, una, in, un, in una sede che, che stiamo definendo proprio in queste ore, quindi da domani probabilmente verrà resa pubblica un'assemblea pubblica eh, in cui proveremo a coinvolgere non solo le realtà ma i cittadini, proprio perché Intanto la prima necessità è quella di raccontare quello che sta accadendo, di raccontare il bilancio eh, e di perché appunto sta passando sotto silenzio, ci sono solo pochi timidi articoli che appunto eh, stanno uscendo, c'è una eh, dialettica di anche aspra all'interno della. ma almeno questo è quello che, che appunto questi articoli ci raccontano proprio perché eh, quello che prevede il nuovo bilancio è un, un, appunto una serie di tagli che provano a rientrare nel debito e oltretutto provano a farlo con una temporalità assurda nel senso che eh, nonostante di questo debito si possa eh, rientrare in tre anni la giunta capitolina ha deciso che eh, appunto si debba tutto comprimere all'interno di un anno Eh, quindi, temporalmente, chiaramente questo pesa molto, molto, molto su, su poi gli effetti che, che il bilancio va a produrre. Ecco, Valerio, scusa una cosa se ti interrompo, perché mh, una questione che un po' eh, sta emergendo è diciamo sempre più una polarizzazione tra eh, quello che è il centro di Roma, che è sempre più messo a valore rispetto alla rendita, e anche tutto il dibattito che c'è stato in queste settimane, queste ultime due o tre settimane sulla vendita appunto la delibera con cui è stato messo in vendita ulteriore patrimonio di questa patrimonio pubblico cioè immobili di questa città soprattutto ovviamente quelli che hanno una, un valore maggiore e quindi quelli centrali quindi una polarizzazione tra il centro e le periferie lo abbiamo visto con quello che è successo uh, a Corcolle a Torza Pienza e però cioè il disegno di città che c'è que dietro questo bilancio è in e quella probabilmente di eh, esasperare ancor di più questa polarizzazione perché i tagli ai servizi andranno sicuramente a incidere maggiormente sulle, sulle periferie immagino eh, si, c'è una rivisitazione complessiva per esempio di ATAC eh, con una riduzione del contratto di servizio che porterà a tagli delle linee e la privatizzazione di farmacap Mettendo sul mercato le farmacie comunali È evidente che le regole del mercato Diranno che si apriranno Ulteriori farmacie o si manterranno Solo laddove sono fonte di profitto È evidente che eh, Si sceglierà molto più una zona centrale Rispetto per esempio a Torbella Monaca Ecco mh, Questo bilancio aumenterà anche I conflitti interni alla città? Beh Decisamente sì nel senso che mh... Mi verrebbe da dire che appunto questo bilancio chiaramente così radicale è anche in parte una risposta rispetto a lo scandalo di Mafia Capitale che a sua volta era alla radice di tutto quel fiorire di comitati contro il degrado che si è visto intorno a settembre e che comunque ha soffiato moltissimo sul fuoco di quelli che sono in questo caso poi diciamo quelli che erano i raid contro soprattutto gli immigrati eh, sono temi assolutamente legati proprio perché chiaramente le condizioni sociali eh, sono il vero degrado che poi le persone devono scontare sulla propria pelle semplicemente se tu per andare da Prenestina al centro cioè avevi tre linee dell'autobus adesso ce n'è una eh, a Monte Mario i cittadini hanno bloccato la strada con i cassonetti in mezzo Appunto alle strade principali, proprio perché c'era eh, un taglio totale delle, dei servizi di trasporti, sono esattamente questo: esattamente come le famiglie che non hanno più la possibilità di avere un'assistenza sanitaria eh, per i disabili e, e via dicendo. Di esempi ne potremmo fare tantissimi, i distacchi dell'acqua, in situazioni che chiaramente sono concentrate tutte nelle zone eh, periferiche. Questo per dire chiaramente che ehm, quello che poi eh, chiaramente disegna un bilancio del genere è eh, esattamente la distruzione del, del, tessuto, del tessuto sociale, è una, un allargamento totale di quella divaricazione che c'è tra quello che abbiamo che denunciamo da anni, cioè la, la città vetrina del centro eh, che deve essere venduta. Eh, ai turisti e quella che poi sono le condizioni dei man mano dei ghietti che si vengono a creare nelle periferie che sono eh, totalmente espropriate di qualunque tipo di servizio e diritto eh, questo bilancio la ridisegna eh, profondamente questa, questa città e la, e, la, e la ridisegna in peggio questo è assolutamente evidente per non parlare del fatto che eh, Quando uno fa un taglio a un servizio, eh, noi generalmente diciamo anche eh, che i servizi sono diritti e questo è assolutamente vero, ma sono anche delle eccellenze, e, quindi quando tu tagli un'eccellenza o tagli un, uh, uh, un, uh, un servizio che negli anni è riuscito a produrre uh, qualcosa di straordinario… e a volte gli operatori eh, dei servizi eh, sociali fanno comunque delle cose eccezionali tu sostanzialmente stai eh, mangiando una ricchezza e la stai totalmente eh, eliminando quindi sostanzialmente quello che questo bilancio costruisce è un vero e proprio impoverimento eh, perché è un impoverimento eh, della ricchezza collettiva perché si vende eh, quello che è il patrimonio collettivo eh, perché quando tu parli di diritti comunque eh, tu stai parlando di eh, eh, una ricchezza immateriale di una ricchezza materiale e quindi sostanzialmente quello che, che viene disegnato è una mappa della città ehm, viene più che altro sancito che la mappa della città dovrà essere quella Certo. una mappa di povertà assoluta dove oltretutto il Comune che per, diciamo, come istituzione dovrebbe garantire esattamente questo cioè eh, quei diritti e, quella, e quei servizi perde completamente di senso e quindi in questo momento il Comune di Roma mh, diciamo, ha abdicato al suo ruolo istituzionale vende anche quello e quindi non rimane altro che il ruolo di controllore dei debiti in questo caso ma anche del controllo sociale Va bene Valerio, quindi ricordiamo per ora solo l'appuntamento che è sabato 14 intorno alle ore 10 e domani sicuramente si diffonderà, diffonderemo la, la notizia della, della sede che appunto stiamo ancora eh, definendo per poi provare a costruire insieme a chi parteciperà a quell'assemblea una mobilitazione nell'ultima settimana di, di marzo. Ti, ti ringraziamo, riprendi fiato perché ti abbiamo sentito un po' affaticato te, stavo, stavo camminando e facendo delle scale mentre eh. Eh, provavo a dire delle cose Sì, chiaramente ci aggiorniamo, però insomma l'invito a tutti e a tutte è chiaramente di partecipare alla discussione e di informarsi perché chiaramente il bilancio dietro ai numeri eh, sostanzialmente nasconde eh, un taglio diretto su che inciderà direttamente sulle nostre vite quindi è proprio una questione che riguarda tutti e tutte direttamente benissimo, dai, grazie grazie mille, bacio. ciao, buona serata ciao. e allora concludiamo qui con Entropia Massima per questo lunedì, noi ci ritroveremo se non erro esattamente fra un mese e, e quindi una buona serata a tutti e a tutti